Я схиляюся до цього висновку, роздумуючи над Івановим життям. У минулих розділах я вже трохи висвітлив його юність. Шкода, але про дитинство загатного знаю дуже мало. Майже нічого, крім двох розповідей, занотованих у щоденниках знайомої вже нам люди. Хоч я і невисокої думки про точність її писанини, але не дивуйтеся з Іванової відвертості. Він, повторюю, любив під настрій бабратися у собі і мати за свідка людину, який симпатизував. Кажуть звірів, що скуштували людського м'яса не можна тримати на волі. Рано чи пізно вони знову на когось кинуться. Смак влади те ж саме, особливо якщо рано пізнаєш його. Окупація. Потім під зиму прихворів і пішов у третій клас. Два до війни скінчив розслявим хлопчаком. Та й природа силою не скривдила. Сидів на задній парті на камчатці, а попереду стрижені голови малечі. Спершу соромився, своєї переваги у віці та силі, далі призвичаєвся. Незабаром царкував у класі. Наступного року вчитель призначив його класним старостою. Цей, мовляв, справно порядкуватиме, ушикує урви голів. Відтоді мав у руках і офіційну владу. Згадую Івана нинішнього і міркую собі. Малий загатний теж не зловживав своїм становищем. Єдине, що вимагалось від однокласників, визнати його повну владу і час від часу засвідчувати свою покору. Покладаюся на Іванові слова, що занотовані в згаданому щоденнику. Я відроду добрий, у класі я домагався повної покори, а до покірних милість мав він знову позамикав двері, щільно завісив вікна, більмами фіранок. Коли йшов повз приймача, дощемо захотілося Вагнера для настрою. Але переважив себе. Порився в шухлядах редакторового стола, знайшов і закурив сигарету. Легше зосередитись. Тепер він знає свою похибку. Не додумав новелу до дна. Вона не визріла в думках, аби бути наче яблуко, яке треба лише зірвати. Згадати, на чим спинився, ага. Він зрізає самий папір, жар по Терехівському, їхній інтелектуальний рівень, а натовп пригочиться. Ниці завжди радіють з невдач великів. Він гордо підводить голову і йде геть. Натовп розступається перед ним, як море перед Мойсеєм. На якусь хвилю людський табун відчуває його силу і вже готовий впасти перед ним на коліна. Але він не хоче визнання маси. Він йде з парку, у нього є вона. Уже пів на сьому, вона чекає на нього в раймазі великого ока з довгими пишними косами. В терхівці придумали іншу назву, тільки вона здатна розуміти його. Він смакує цю мить, переступить поріг. Раймагу, і вона усміхнеться йому назустріч і промовить самими очима. «Це ви! Я так давно чекаю на вас! Усе своє життя я чекаю на вас!» А він не промовить ані слова. Він тільки підійде ближче і подасть їй руку, вони візьмуться за руки та підуть. Він переступив періг Раймагу, сонце вже ледь розживувати. Щедро хлюпило в сірі від прадавньої Трехівської курєвої вітрини. Він ішов рожевуватою порожньою залою. А її все не було. Почався останній відділ, відділ готового плаття, самий закуток. І тоді він побачив її. Вона стояла за два кроки від вітрини великого ока. Очі яскраво сині. Дві коси з-під короткого зимового пальта, накинутого на плечі. Гарні. Жовто-рожеві руки із тонкими тендітненькими пальчиками були відведені убік. Яскраві червоні вуста посміхалися, стрункі ноги, занадто стрункі для манекена, її чоло без жодної зморшки. Художник полінувався провести дві-три рисочки, тоді вона здавалася ще справжнішою. В неї можна закохатися, доки не припала Терехівською курявою, в її очах щось було а не сама порожнеча, Терехіївська порожнеча. Ще один Терехіївський жарт.